Thank you. over år 50 Kristus. Hele Gallien er besat af romerne. Hele Gallien? Nej. En lille by med en håndfuld kuglige gallere holder stadig stand. De nægter at overgive sig. Og livet er ikke let for de romerske legionærer, som er udstationeret omkring fæstningerne Terrarium, Aquarium, Solarium og Pericum. er ved at være slut, og i den lille galiske landsby hersker der fred og idyl. Obelix og hans yndlings Idefix bringer Bauta sten ud, mens Asterix sidder og stikker solskin foran sin hytte. Nogen viler sig, andre hygger sig bare. Som sagt, så hersker der fred og idyl i den lille galiske landsby. I den romerske militærlejr Aquarium, siger der til gengæld ud til at herske stor opstandelse. Vi er Jupiter! Vi Mars! Vi er Jupiter! Ja, vi var er kur! Erve det? Er det for en ballade? Der er lige kommet bud med nyheder fra Rom. Uh, Claudius Mollusculus er lige blevet udvalgt til at repræsentere Rom og ride ved de olympiske lege. Mollusculus? Hvem er det? Åh, oh, man kan da tydeligt høre, at du er ny her i lejren, hæ? Eh? Mulusculus er vores champion. Han tilhører vores tradition, så hans heder kaster glans over os alle sammen. I Champions telt hersker der selvfølgelig også stor glæde over nyheden. Åh, oh, Mollusculus! Hvor gjorde jeg dog ret at sende dig til Rom til udtagelseskampene? Du er udvalgt som af de største atleter i Rom Selvfølgelig, Centurion Timeo Danaos. Jeg er jo den bedste. Snart breder nyheden sig til vores lille landsby. Da jeg var ude og plukke Champion i nærheden af Aquarium. Ah, der vokser nemlig de bedste, ah, Hør det jeg stor jubel ah, ja, romerne er åbenbart i fint humør Hmm, det var der mærkeligt, Sennedix Hvad skal vi nu gøre? suppe majestix. Man får en herlig suppe af champignons, det smager godt Suppe Er det alt, hvad du har at sige til det, Obelix? Man laver omelet af champion den sande gourmet spiser champignon i omelet. Ja, jeg vil nu uh, hellere have champignon-salat. Jeg har på fornemmelsen, at vores venner ikke tager det alvorligt nok, Asterix. Det kan være et dårligt tegn for os, når romerne er i godt humør. Jamen, hvad skal vi gøre, Miraculix? Vi, vi, vi rester dem. Champignon skal ristes i smør, så bevarer de aromaen bedst. I Aquarium bliver legionæren Claudius Molusculus systematisk optrænet. Æ, ikke dårligt, äh, Timeo. Danaos forplejningen i legionen er blevet betydeligt bedre. Hvad er dog det? Æ, de der små sorte dæmser? Det er størrer ikke. Dem har jeg fået afhentet for egen regning i Persien. Den sportslige prestige er jo meget vigtig for nationen. Så hvis du vinder kransen, er der cirkusbilletter til alle og avancemang til os to. Så nu må du ikke svigte mig. Du kan rolig stole på mig, Timéo. Det bliver ikke svært. Jeg er jo den bedste. Og nu tager jeg ud og træler lidt i skoven. Din optimisme er din styrke. Med så meget en optimisme kan du slet ikke tabe. Netop. Først spurgte jeg lidt. Jeg er den hurtigste mand i verden. Hæp, hæp, hæp. Lige i nærheden kommer to gallere gående. Jeg føler mig rigtig i form til at jagte vildsvin. Miraculix gav mig lidt tryddrik, så nu er jeg uovervindelig. Ja, ja, ja. Det var kun mig, der som selvvendig fik noget, fordi jeg fandt i... Hæp. Hvad går der, den romer? Det ved jeg ikke. Måske bliver han forfuldt. Jeg spørger ham lige. Hæp, hæp, hæp. Jeg er verdens roligste hæp, hæp. Undskyld, men er der nogen efter dig? Håber ikke. Lad nu romeren være i fred og lad os hjælpe vildsvinen. De overhalede mig. Uh, begge to. Håh, håh. Men uh, jeg er den stærkeste. Håh, håh. Kom, antykke. Nu skal du få nogen tæv. Kom så. Jeg er ikke tyk. Forstået? Helt ærligt, synes du, jeg er for tyk, Astrid Ach, nej, Obelix. Dine skuldre sidder bare lidt lavt. Skal vi på vildsvindejagt, eller hvad? Lidt senere i akvarium. Hvad? Et skvat? Hvem har sagt, at du er et skvat? Det er mig selv, der siger, at jeg er et skvat. Alle de andre er meget stærkere end mig. Jeg er blevet slået af alle de galder, jeg har mødt. En lille greb og en stor tyksak. Alle gallere. Må ja, gallerne. Det er længe siden de har haft røg med os. Gå ind i dit champignon og slap af. Jeg er ikke nogen champignon. Jeg er skvat. Jeg vil lave slavearbejde. Jeg vil feje, men kosten må ikke være for tung. Derefter rider Timeo Danaos direkte hen til høvdingens hytte i den lille galliske landsby. Det er altid det samme. Hver gang jeg tager bad, bliver jeg forstyrret. Sidste år, og forrige år og året før igen. Nå, jeg lytter, Romer. Sagen er en af mine folk, er bliver udtaget til at repræsentere min garnition på de olympiske lage. Og to af dine gallere har helt uden grund generet ham for at tage mod fra ham. Jeg beder kun om én ting. da min champby omtræne i freden. Jeg skal tænke over det, Romer, og lade dig vide mit svar. Hej. Arve. Det her er vigtigt. Betøj, mine, Jeg bader videre næste år. Kort efter er der rådslagning. Hvad er de olympiske lege for noget? Kampleje. Hellige leje under Beskyttelse. De foregår hver fire år i den hellige græske by Olympia. Under lejen er der våbenhvile, og de varer fem dage. Stor er hæderen for sig og og hans folk. Ved så, hvad vi skal? Ja, ja, ja. Lave champignonssumpe. Mm. I Aquarium forsøger centurionen Timeo Daeneres at genopbygge sin champions selvtillid. Jamen, jeg forsikrer dig, de rører der ikke mere. Altså, vil jeg nu sidde og lægge den kost væk? Nej, øh, kosten er god nok til mig. Jamen, selvom vi nu siger, at de er stærkere end dig, så er det jo bare på grund af den hersens trylledrik, som giver dem overmenneskelig styrke. Ikke spor af andet. Og dine modstandere ved har jo ikke nogen trylledrik. Næh, det har jeg slet ikke tænkt på. Centurion, der er en gallerhødding, der vil tale med dig. Og så mødes de foran centurionens telt. Jeg har tænkt nærmere over det, du fortalte mig. Ja, og så? Så vi har besluttet også at deltage i de olympiske lege. Va? Åh, oh, hvor min kost? Ja, vi sender også en atlet til Olympia. Giv den bedste, må vinde. På gensyn. Ej. Hov oh, og oh, oh, vent. I kan slet ikke deltage i de olympiske lege. Det er kun for frie græske amatører, og romerne er med er en undtagelse. Men I kan ikke deltage. Er det dit alvor? Du kan selv spørge amatørudvalget, hvis du ikke tror på mig. Tilbage til landsbyen, hurtigt! Nå, Måleskåløs er du så beroliget? Om ja, jeg, jeg begynder straks at træne igen ved Jupiter! I den galliske landsby. Holder man møde Ja, ja, det havde jeg ikke tænkt på Romeren har ret Det er kun tilladt for grækere og romere at deltale af hende. Jamen romere, siger du, vi er jo romere Er vi det? Siden hvornår? Siden Cæsar og Det har han da tit nok sagt ja, skal jeg være en romer? Nå ja, Asterix har ret Vi tilhører os romeriet Kom det må vi fejre. Jeg kender nogen, der bliver meget forbavsede. I lejren i akvarium er der i hvert fald ikke noget at fejre for den almindelige legionær. Ah! Næste! Bare fortsæt træningen, Mulusculus. Jeg er snart tilbage. Godt. Men den næste. Oh, men jeg siger de. I legionen finder en ægte kammeralskab, siger de. Næste. Timeo Daeneres sniger sig hen til den lille landsby, hvor indbyggerne igen forbauser ham. Nå, det skulle ikke undre mig, om galderne pønser på noget. Han kan aldrig vide sig sikker. Jeg kigger lige igennem sprækken her i hegnet. I er hæsse, os Vi skører de romere, det er de altså. Først tæver vi dem, erobrer dem, massakrerer dem, besætter dem, og så vender de sig imod os uden nogen som helst grund. På skallerne er stemningen meget høj. Ja. <laughs> med trylledrikken, som gør os uovervindelige, har vi så godt, som allerede vundet. Det er det, jeg godt kan lide ved sport. Ingen tilfældigheder. Apropos tilfældigheder, vi skal have udtaget dem, der skal repræsentere byggen. Inden udtagelseskampen får alle en stor slurk trylledrik. Ikke ja. Um, ja, ja. dig, Obelix. Du faldt jo i gryden, da du var lille Jamen, han sagde jo alle Udtagelsen af den egnede er meget svær er det jo allige når de har fået trylledrik <høh>, Ingen længe er det afgjort Hold din mund og løb Has på! Respekt for alderdommen Giv plads for de unge Skal du have en ende fuld med stokken? af, gamle Dans! Dans Det går ikke på den her måde! Æ, æren af mesterskabet tilkommer byens ældste! Æ. Nej, øh, jeg er Smed. Jeg er også den stærkeste uden tryldrik og kan repræsentere landsbyen ved de olympiske lege. Så kan vi da lige så godt se, i det, Han er da meget stærkere end dig. Stærkere end mig? Ja! Yeah. Kan du måske klø dig bag øret med bagbenet? Øh, Rolig! Rolig! Og den olympiske komité har udvalgt ham, der skal repræsentere os. Og det bliver Asterix, fordi han er den mest intelligente og fordi det er hans skyld ved at hovedet i lagene. Og Obelix, fordi trynedrækkens virkning er ubegrænset hos ham. Ja, yeah. jeg faldt nemlig gryden som lille. Gik jo, du virkelig. Her mm. må du fortælle mig om. <ackeus> Og så har jeg en overraskelse til alle. Vi tager alle sammen med til Olympia for at fejre dem der. Hey, <trykkefram hoppingalah> <im competitors> Jo mere dagen for afrejsen nærmer sig, desto mere synker romernes moral. Man fejrer, men hos gallerne er humøret højt. Majestix arrangerer forberedelsen til overfarten. Jeg har lavet en chartergalej. Vi får en fin overfart. Kun én klasse, sportsdæk, underholdning indbefattet og der er stemning ombord. Druiden Miraculix bekymrer sig om atleternes tekniske problemer. Maden er umådelig vigtig for konditionen. Fremmed mad kan være hård kost for garniske maver. Derfor foredres og der streng diæt. Hvad består den diæt så af, Miraculix? Det det der. Og så opringer den store afrejsedag. Skibet venter ved kysten. Alle mand ombord! Og glem nu ikke vildsvinene! Nå, kaptajn! hvor hurtigt sejler vi? Åh, oh, det kommer an på jer. Sæt jer nu til årene og vis, hvad I til. Det kan der ikke passe. Jeg protesterer. Hvad beklager jeg? over? Kun en klasse som låde, og var underholdningen og de rekreative faciliteter angår der masser. Og så vil jeg råde jer til at til, mens det højvandet. Og hvad med stemningen? Nå ja, frem med musikken! Og nu vil jeg ikke høre mere prøvl. Jeg ja, heldige. I nyder godt af luksusenhedsklassen. Og den ordinære charterklasse plejer passagerne at blive lænket og pisket. Og ventelisten er lang, for alle vil gerne med til de olympiske leje. Og så sætter de gavegallere kurs mod deres mål. Det fjernlæggende, fortryllende Grækenland. Og ombord hersker der en stille og fredelig krydstogtsatmosfære. Den eneste afveksling, man kan også kalde det en kedelig episode på den ellers så roligt forløbende overfart, indtræffer, da man pludselig får øje på nogle sørøvere. Et sørøverskib! Hvor? Hvor er på Sørøverskibet, har man også opdaget på prøstogtskibet. Den er fyldt med galder. var roen. Og alle mand på deres poster. Redder sig med dem, som kan. Tænk skuderen. Sænk skuden! Men galderne hænger allerede over reglingen. De er vores sække sandastødring. <tøj> Lad være med at masse. Gør plads. Der skal plads for alderdommen! Et øjeblik. Ændring af sørøverskib er ikke indbefattet i favorprisen. Der skal betales tillægsbillet. Hvad mener du med det? Hvad jeg mener med det? I har jo kun betalt for overfarten. Tillægsbilletter kan købes for to sesterci på pro persona. Jeg klager til byrådet. Det er en skandale. Til den overpris kan du beholde dine sørøvere. Og så sætter gallerne kursen væk fra søvrøverskibet, som allerede er ved at synke. Hvad? Hvad skal der nu blive af os? Er vi nu ikke gode nok til dem mere? Resten af rejsen forløber planmæssigt. Nå, børn, i morgen er vi der. Pireus venter os. <laughs> mærkeligt. Jeg havde du ventet, at nogen spurgte, hvad det var. Det er mirakuliks. ja. Hvad er Piraeus for Åh, det var godt. Piraeus er, som alle jo ved nu om dage, Atens havneby. Og i morgenrøden den følgende dag ankommer gallerne til. Nå, børn! Glem nu ikke, at I er gallere og opfører jer ordentligt. Glem aldrig jeres fædreland. I må ikke se ned på de stakkels udlændinge, selvom de ikke som os taler et gammelt kultursprog. Alle vand fra bor og glem nu ikke vildsvinene. Hjertelig velkommen. Jeg hedder Mixo Maxas, autoriseret turistfører. Jeg kan bringe jer til at og vise jer Antimes hovedstad. Vi har faktisk lidt tid, før vi skal videre til Olympia. Og det vil jo være en skam, hvis vi ikke så at tiden. Skal vi tage med, børn? Ja! ja! I kan trygt væksle jeres til til og oboler og miner hos Calvados. Ham kan I roligt stole på. Han er min fætter. Turistvognskusken kan I også stole på. Han hedder Skarfasse, også min fætter. Og så bestiger gallerne glædeligt den klargjorte vogn. Passes på! Så synes du ikke, at det vil være klogt at vise en lille smule mådehold. Ah, oh, vi vinder jo alligevel. Og et reklame, det skader jo aldrig. Jeg kører hen til et lille familiehotel i Athen, som tilhører min fædre og plexiglas. Det er nogle skønne heste, du har. Ja, de er da fremragende, og de er alle sammen fædre. Nu kører jeg hen til Akropolis. Hmm. Nej, Obelix, det er ikke hans kusine. Jamen, jeg har jo slet ikke sagt noget. Samtidig i et lille beskedent værelse, i et lille logi i Athen. Øh, hold dog op, Moluskulus. Hold dog op, herfaget. Jeg har besluttet, at vi bliver et par ekstra dage i Athen, så du kan blive lidt roligere, inden vi møder de andre romerske atleter i Olympia. Ja, du har ret. Jeg skal nok forsøge at tage mig sammen Netop, tænk ikke mere på gallerne Jo, så er vi Hva? Hvad er nu, det er for en larm Jeg kigger lige ud af vinduet Hva? Nej, nej, fejl bare videre, Mulusculus og, og kom godt ud i hjørnerne Efter at gallerne har indluceret sig på hotellet Tager de på sightseeing i Akropolis Anført af Mixomaxos Nej, hvor er det dog imponerende Ja, hvis man ellers kan lige jeg vil meget hellere se et palads. Men har slet ingen bag til støen Se venner, se dog Nå, hvad siger I så? Fantastisk Ja, hvad er udlændinger ved? At... Apropos ja. udlændinge, der har vi jo vores landsmænd Nej Jeg er aldeles ikke jeres landsmand <laughs> Og hvis man spurgte mig, fik I galgen tilbage og en vejr passede sig selv Ved min romerære det har min sjæl og hører jeg tale således. Det er helt alvorligt. I skal da ikke deltage i lejene vel? Jo, når vi nu har vores trylledrik, kan vi jo lige så godt vinde de olympiske dage. Synes du ikke det? Jamen det er da ikke fair. Hvad er der så tilbage til os? Jamen det er da vigtigere at deltage end at vinde. Tab og vind med samme sind. Og i denne ånd hengiver vores turister sig til de helenske mysterier. Farceret vinblade, eget blæk og den retinerede vin. Olympia, den hellige, vidunderlige by med sit søvstempel og søvnstationen af Phidias, et af de syv underværker. I den hellige Lund Altis ligger Hellanotikaion, hvor de ti kampdommer vider ud øh, mellem protesterne. Prytaneion, hvor regeringsmedlemmerne sidder. Der spiser man efter sine godt. Buleriae, hvor det olympiske råd, øh, råd holder til. Og endelig stadion, der måler 192,27 meter, lige med 600 gange Herkulisses fod, hvor vi kan slutte, at halvguden brugte sådan cirkus nummer 46 i sko. Men hvis vi nu forsøger at koncentrere os lidt om det egentlige, ender vi i Gymnasion, hvor de romerske atleter netop er i fuld gang med træningen. I kan godt holde opdrækken, det hele er overstået. Vi kan godt vende Olympia ryggen og give mig en kost. Åh, oh, hvor, hvor må du at være så negativ, Centurion? Oh, vi har her blomsten af den romerske legionen. Særlig udvalgte atleter for alle garnisoner i Romeriet. Hvem skulle kunne besejre dem? Hvem? Fortæl ham det, Molusculus. Nå, det er en lille splejs og en stor tyk fyr. Gallere. De uovervindelige gallere med deres trylledrik. De er fuldstændig uovervindelige. Cæsar bliver ikke glad, hvis vi ikke får en eller måske to sejre med hjem. Nej, han bliver aldeles ikke glad. Samtidig er der en slags masseoptog ved det olympiske byrå. Ved alle guder, hvad sker der? Stille! Vi er romere, og vi vil gerne melde os til de olympiske lege. Romere? Og, og I er alle atleter? Nej, nej, nej. Det er kun de to her. Den lille og ham, den glade runde. Det bliver Roms undergang. Nå, ja, ja det... Sportsmændene og deres træner kan gå ind i den olympiske by med deres bagage og proviant. Kort efter mødes man i gymnasiet. Dagsrov! Der er de! Der er de! Må jeg lige have lov at komme forbi? Uh, jeg er Legionære Gloriosus, og jeg deltager i samtlige discipliner. Jeg hørte du mest, der gælder, men jeg tror kun på det, jeg ser med mine egne øjne. <laughs> Så bevis det, hvis du tør. Med fornøjelse. Jeg skal bare lige have en lille sluk. Kommer du så? Hæ? Jeg kommer her. Skal jeg også bevise det, Asterix? Det ved jeg ikke. Spørg ham. Cæsar bliver slet ikke sporklad. Asterix, han vil ikke svare mig. Mens de græske atleter træner til den store guldmedalje, tager gallerne sig en middagslur mellem hvert måltid. Romerne har til gengæld opgivet et hvert håb og forfalder til det søde liv. De spiser, drikker og fester til den store guldmedalje, indtil den olympiske komité er så sig nødsaget til at skride ind. Jeg er kontrabærs og kommer som komiteens repræsentant Vi får gæster Kom ind for dig til bord stald til plads til... Skammer jeg ikke romer Hvad ville Julius Caesar dog sige Hvis han så jer sådan her Han vil nok sige skål I tro måske af vin og druk Giver jer over menneskelige kræfter hva? Men glem ikke vore ophøjede Olympiske love Som forbyder al indtagelse af at hvert styrkøndemiddel, hvilket bliver straffet med diskvalifikation. Ja, ah, det er godt med dig, gamle. Giv mig der mere vin. Åh, ah, hej, oh, du der. Pas lige lidt på. Og på grund af denne hændelse med Centurion, Timeo Danaos, bliver Asterix, Obelix og Miraculix Lidt senere forstyrret i deres dejlige middagslur. Hvad har vi dem? Os! Man skulle egentlig tro, han mente os. Ja, øh, er det sandt, at I har en trylledrik, som I agter og indtage før vedekampene? Ja, ja, ja da. Det er på det strengeste forbud. Strengeste? strengeste Ja, strengeste I betragtning af den nye situation anmoder jeg om tilladelse til at konsultere mine venner, så vi kan holde rødslagningen. Tilstået. Og så tager de tre sted for at finde deres venner. De må bo et eller andet sted i den olympiske by. Hvad foregår der egentlig, Asturings? Nej, tror du ikke. Du tænker aldeles ikke. Ah! Hvis jeg ikke havde sunget, så var vi aldrig sluppet af Sluppet af Med de 15 væskeotere, der delte værelse med os I det eneste hotel, der er i hele Olympia Der er de Det er jo vores mestre! Hvad bringer jeg Der er de erfarer, hvad problemet er Det Daler stemningen Og alle sidder bare og stirrer af skræk Åh oh, Så må vi jo give op Nej, vi har overhovedet ikke ret til at give op. Vi klarer den uden trylledrik. Det er sandt. Oppelix kan jo deltage alene. Hvorfor alene? Nej, nej, nej, nej. Det er ikke affære. Han faldt jo i gryden, da han var lille. Hold og... op! Og fordi jeg faldt i gryden med trylledrik som lille, har jeg så ikke ret til at deltage i Olympiaden, som voksen var? Jo, du har ikke ret. Tak! Det var bare det, jeg gerne ville vide. Hm. Der er aldrig nogen, der forklarer mig noget. Så er der altså ikke andet at gøre. Asterix deltager ene mand. Miracolix, Obelix træner ham. Og må alle galliens guder stå og spi. Vi nøjes med en medalje. Du stiller kun op i løb. Vi må hurtigt tilbage til den hellige Lund. Jeg må skynde mig at træne. Hm, det er nu mærkeligt med den... Antigrydlov Træningen begynder med det samme Jeg løber lige en banerunde Har du et sandur? Så du kan tage tid, Miraclex? Ja, selvfølgelig Er du klar? Klar? Så løb Kunne vi ikke sige, at jeg faldt i en vase I stedet for en gryde? Hva? Tag det roligt, Obelix Hå? Hvad så? Jeg... Det er fint, men er det hurtigt nok til at besejre de toptrænede løber? Uh, Miraculiks, hvad nu hvis man brugte lidt finere sand til uger? Kom, kom der os sove. Jeg er optimistisk. Endelig oprinder den store dag. Tilskuerne strømmer til fra hele verden. Men vil at mærke. Kvinder har nemlig ikke adgang til de olympiske lege. Atleterne marcherer ind på stadion. Der er ingen, der tager notits af den romerske delegation. Kun en af dem stiltagere vækker opmærksomhed. Asterisk! Asterisk! Asterisk! Asterisk! Asterisk! Gælder og romerske atleter gør sig klar til start til første løb over 20 omgange stadion rundt. Som startsignal udråber en official navnet på en senere kendt dansk digter. Bang! Skalien! Marathon! Marathon! Marathon! Og oh, dem fra Marathon, van. Under stadion, tager Miracolix og Obelix, tager den fuldstændig udmattede Asterix. Ikke ille Asterix. Dem, dem fra Marathon. Skarp træning. Og det er romerne også... Hvis du ikke havde brugt trylledrikken i en gryde Miraculix, havde jeg kun deltage. Og øh, bare du dog havde brugt en krukke. Så havde du nok bare været en endnu større krukke Obelix. <laughs> Det skal lige bemærkes, at dette trivielle udtryk har sin oprindelse her og har fundet vej fra Olympia til vores tid. Mens sejrherrerne bestiger sejrspodiet for at modtage grøntsagerne, kommenteres kampen sagkyndigt blandt tilhængerne. Ben er for tung. Og så klimaet. Et dårligt klima. Og oh, denne døde luft. Og oh, de arme vildsvin har heller ikke fået noget ordentligt mad i Den ene kamp følger den anden. Pankration. Hovedbrud, nævekamp. Her er kolossen Okaibos fra Rodos. Kolossalt over dem. Hua! Hua! Hua! Øh, mand. Uh, Sig er hele familien sådan? Åh, nej, Vores bror er meget stærkere. Men han kunne ikke komme, fordi han havde fået nogle ordentlige smæk af mor. Om aftenen samles i Boloiterion det olympiske råd, dommerne fra Helanodikajen, præster og officials anført af den store formand Atletikos, for at afholde et møde. Højt forsamlede venner, at vores edle sønner har hjemført samtlige palmer, er jo en selvfølge. Hørt, hørt, hørt. Vi er tæne, Vi er voller formærgen! Men hvis disse romerske barbarer ikke får lejlighed til at hjemtage bare et enkelt lille blad. Så mister alle de fremmede bare interessen for vores lege, og. Som min ædele fætter, Mikso Maxus, altid siger Ingen gæster, ingen penge, ingen forretning Vores skønne nationalmonumenter falder hen i ruiner Og vi ikke interesserer nogen mere Men uh, vi kan da ikke forlange, at vores atleter ligefrem skal snyde For at disse barbarer kan vinde Nej, selvfølgelig ikke Hmm, Hørika, jeg har det. Jeg tror, jeg har løsningen. Kort efter bliver alle romerske atleter kaldt sammen. Romer! Det vender jeg mig aldrig til. Det olympiske råd har besluttet sig til at arrangere et opsamlingsløb i morgen over 24 stadier, som kun er forbeholdt romer. I ønskes Mærjen lykke og giv den mindst ringe jeg må vinde! Hmm, det er da ærgerligt, at du ikke må tage bare én druppe trylledrik før løbet, Asterix. Trylledrik? Den, der står i krukken i den bageste hytte? Ja, trylledrikken. Hvad ellers? Den uh, lige i hytten aller bagest, hvor døren ikke kan lukkes. Ja. I krogen der står i hytten allerbærst, hvor døren ikke kan lukkes, og hvor vagten aldrig kommer. Det er den, du mener, ikke, Obelix? Jo, her, her. Jamen, jamen, du ved godt, at det er forbudt at drikke et tryttedrik fra krokken i hytten. Hvor døren ikke kan lukkes, og vagten aldrig kommer. Kom, Romer, vi skal træne. Skal, øh, skal træne. Ja. Øh, øh, øh, øh, hvad folk, eller hvad? Om vi ikke, om vi ikke står den aller snælste af alle. Øh, vil du være idet fikse? Efter Asterix og i Ragolixen blev Romere, er de også blevet skøre. Romerne holder et lille møde. Mulus, -gulus. kom lige her. Ja. Det vigtigste for os er, at vi vinder Julius Caesars akkelse Og det gør vi ved at stå med palmerne i hånden Ellers bliver han ikke sporklad. Jeg har på fornemmelsen, at der aller ligger en hytte Hvor døren ikke kan lukkes Og hvor vagten aldrig kommer Og hvor... Der står en krukke med trylledrik Åh, shh, ah. oh, hvad var Åh, oh, Timeo, min ven. Ah. Hvor skal I hen? H hvor skal I hen? Er det er jo snart mørkt, så vi må tidligt i seng, så vi er i form til løbet i morgen. Ikke, drenge? Åh, oh, vi skal bare ud og gå lidt. Julius Caesar bliver ikke sporglad. Ikke sporglad, hvis han hører, at romerne ikke er solidariske. Vel? Nej, nej, nej, nej. Nej, det bliver han ikke, nej. Nej. Og så sker det midt om natten. Hej, ah. hej, hey, hey, hey. ja. Hvad er der? Ite de fik svækket mig, fordi der går nogle mennesker rundt i den hytte aller bagerst nede, hvor døren ikke kan lukkes, og hvor vagten aldrig kommer, og hvor krukken med trylledrikken står. Nå, er det fik så ikke alle tiders vagthund, Jo, men bed din vagthund om at sove videre, og lad være med at bekymre dig mere. Jamen, måske vil de stjæle krukken? Men her i landet er krogeri tilladt. Så bare videre. <tryk> Sig mig i det, fikse? Forstår du lovene her i landet? De skøre de grækere. Så oprinder dagen... Med de store løb over 24 stadier. 24 stadier vil sige 4.614 meter og 48 centimeter. Eller som man vil sige nu om dag 7.211 par Sko, størrelse 46. Træderen til start. Ja, ja. <laughs> Barbarerne synes så være meget overligende. Ja, vent du bare se, hvordan det går med romeriget efter kristig fødsel. Miracolix, jeg fik den genial idé at kigge ind i den allerbærste hytte, Ja, der, ja, hvor... ja, ja, jeg ved det! Jamen, krukken er tomme! Obelix, de er ikke det rette øjeblik at distrahere os på at gå op på tribunen og indtage din rette plads. Nå, ja, fint, jeg har forstået. Kom i det, fiks. Der er brug for en snedig hjerne deroppe. Nå, Obelix, kom, sæt dig her hos os. Nej, der kan du ikke se! Den plads er reserveret til min bror. Den pladsen er lige, og jeg har ikke tænkt mig at diskutere med dig. Du sætter dig ikke der. Nå, det var bedre, hva'? De har vel ikke tilfældigvis set min bror? Sig mig, du er også tung dem. Imens indtages pladserne ved startlinjen. Klog! Ja, ja! Ja! Nå, bliver det snart til noget! Bang! starter der, <går> er koldt! Amal, kaljen! Asterix, du voks! Kom så! De skulle bare vide, men ingen gider jo høre på mig. Asterix sager bagud i feltet. Føret er også meget tungt i dag. Øh, Asterix øh, må have spist et vildsvin i går, som øh, må have spist noget... noget øh, øh. Og så sker det utrolige. Asterix bliver overhalet af alle de andre løbere, og romerne kommer samtidig imod. Åh oh, nej, nej, hvordan skal vi da få plads til dem alle sammen på sejrskamlerne? Tja. Øh, ja, de, de, de må vel marchere på række og række. Nu mm, bliver til tilfreds, ikke? Mad tilfreds, Mollusculus. Mad tilfreds. Lige et øjeblik. Jeg nedlægger protest. Hvad? Protest? Protest? Hørt, før var alt for tungt. Ja, ja, og vildsvinene har fået noget hver hunde at spise. Jeg anklager alle vinderne i de her løb for at fyldt sig med trylledrik. Det er en grov beskyldning. Kan du bevise det? Hvad? Os? Det er en skandale! drager Baa! Det kan du selv være! Bæ Nå, men jeg kom blå farve i vores trylledrik. Og alle, som har drukket af den, har fået blå tunge. Se selv. Ved Hermes, du taler jo sandt. Øh, for bliver vores tungere nu blå? Det ophøjede olympiske råd ved overveje denne uhørte begivenhed. Og dommen falder hurtigt. Alle deltagere, der har drukket af trylledrikken, er diskvalificerede. Således er den olympiske mester, Asterix, han længe leve. Jeg har aldrig tvivlet på den Ja, Jamen, har, har Asterix da vundet? På en måde, Obelix. På en måde. Publikums begejstring grænser til histori. Og med dette billede i erindring, forlader vores venner Grækenland og drager roligt hjemover. Nej, ikke her i gæld. det er det femte i år. Og vennerne når hjem til den lille landsby i god behold. De fejrer den olympiske sejr på god gallisk vis. En sejr, som er så væsentlig for en nations prestige. Jeg, jeg fatter nu stadig ikke helt denne antigrydelovn, som... Ja. Hvor er guldpalmen i hælde, Asterix? Du må ikke sige det til de andre, men jeg gav den til en, der har meget mere brug for den, end jeg har. <laughs> Og på den måde bidrager Asterix til at Cæsar for en gang skyld bliver tilfreds. Legionær jeg udnævner dig til Centurion. Centurion Timeo, jeg udnævner dig til Tribun.